«Люба, Господи, так і ти. Знову ніби вірить і ніби не вірить вона. Якесь диво сьогодні з тобою. Ти не спиш на пні, або всередині?» Починає кипкувати чоловік. «Невже й досі сумніваєшся, що мене приймаєш?» І ти б засумнівався. У голосі дружини знову озвалися сльози. Бо завчора ж по твоїй душі заупокійний дзвін дзвонив. «Це з якої радості?» – обурився він. «Комусь у дурній голові бомкало?» «Бо передали люди убито чи гирина. Снаряд підважив у лісах. Обголосила я тебе, запухла від горя і сліз. А я за цей час схудна без хліб'ї, він так починає прискати сміхом, що в неї потроху починають відходити сльози. «То якось обійшлося, Михайле?» І торкається його чола та бородині, в якій утопитись можна. «Виходить, обійшлося. Хоча й легко було. Чогось не доказує, бо не любить усе витрушувати про себе». Марина знає про це і не квапиться розпитувати. При добрій нагоді сам розкаже Ще й почне підсміюватись над собою, ніби якась пригода була не з ним, а з кимось. «Ти вже з автоматом прийшов?» «З автоматом. Скоро, мабуть, і з гарматою притьопаєш. З гарматою навряд, заспокоїв її чоловік. То вже наш Григорій десь із нею днює і ночує. Хоч би він повернувся. І всі материнські жалі, тривоги Прокинулись у душі Марини І нема чим заспокоїти її Правди не знаєш, а брехати не станеш Чигирин, як у давні роки Торкається устами її брів, її вій А руками заспокоює звутлі плечі Що всього витримали на собі І почали згинатись Не треба, жінко, не треба він же у нас одинець. І ти у мене одна однісінька з першого і до останнього дня. Пам'ятаєш, як ми на провесні зустрілися в панському лісі? Тоді саме проклювувались підсніжники. Я тобі заплів пару в косу. Як мариво, десь край землі заколивалася давнина, з нерозщібнутими підсніжниками, що таки цвіли для них, і в пам'яті не осипались. Не забув їх, і Марина аж наче увійшла в той туманний ліс, де стрілася їхня молодість. Не забув, бо вони, вважай, були твоїми чарами, підсміюється чоловік. Господи, як це давно минулося, і молодість, і підсніжники, і твоє лукаве слово, що я найкраще, і досі найкраще мені, хоч і до сьогодні не вирівняла брови, у тебе, як не сердися, жодної морщички не знайдеш, а я вже увесь сивий, наче Дід Мороз, так мене тепер і прозивають партизани». Що ж це зготувати моєму діду морозу? Маринин голос узяв оті оксамитні ноти, які він дуже любив. Нічого не готує, бо вже скоро йти. Ти за чимсь прийшов? Чигирин гмикнув. Щоб тебе побачити. І щось узяти. Насмішку а то підказала Марина. Бо ж хіба вона не знає свого мужа? І щось взяти, погоджується він. Та головне, це на тебе подивитися. От ніколи навіть у молодості не скучав за тобою, як тепер. Бреши, бреши. Хіба мені вперше таке чути? Щось би інше вигадав, ще більше заспокоюється жінка. Бо ж хіба її лукавий чоловік не знає, чим заспокоїти? Що тобі треба? Хіба нема в нас... Тебе чую, свіжень пахне. І Марина знов зажурилась.